Він брав гроші під контракти на імпорт товарів, а контракти підставний керівник фірми укладав з компаньйоном людиною-дорожка, котрий зареєстрував своє підприємство в Німеччині. Тож вимога пред'явити контра... контракти не ускладнювала Геркулесу життя, а навіть полегшувала, тому що під ці ж контракти можна було без проблем вивозити гроші за бугор, погашаючи борги за рахунок нових кредитів. У підсумку у в'язниці тепер сидить наївний директор фірми, якийсь там загоруйко. Повернімося до наших підопічних. «Що в тебе ще?» – запитав Рудольф Карлович. Ось ретельна інформація про вище згаданих громадян. Простягнув дискету Дорожко. Де народився, де хрестився, як дійшов до такого життя. Все, як ви просили. Не можу стриматися і не сказати ще пару слів із приводу смоли. Виявляється його відчим – народний художник України – Іван Дем'янович Козинець. а батько Івана Дем'яновича Козенця – народний художник Дем'ян Сидорович Козинець. Мати Надія Павлівна – знана графіня, тобто художник-графік. Уявляєте, яка сімейка? Згідно з моїми даними, загальна вартість художньої колекції Козенців складає кілька мільйонів доларів. Це серйозний шмат, на котрий варто б звернути пильну увагу. «Невже кілька мільйонів?» Це ж класики. І якщо орієнтуватись на аукціони «сотбіс», то саме такі грошики вимальовуються. Ну, тепер скажи ще кілька слів про Анвара. Анвар – це просування наркоти на Захід. Через країни колишньої соцдемократії, особливо через Польщу, на Німеччину, Францію, Італію і так далі. Тут у нього повний ажур з Ромою Чомаченком – а Рома Чомаченко – це, як ви розумієте, мама Роза. Кумедна, виходить компанія. Ну, добре, досить. Почитаю на дозвіллі. Рудольф Карлович з байдужим обличчям сховав дискету у внутрішню кишеню кортки. Справи з правами, а розслабитись час. Наловили ми риби чи не наловили, а чудова юшка нас чекає. Пропоную перекусити у приємному товаристві. Незвідзвідки звідки виникли охоронці Ван і Лін. «Ну що, наш гостинний хазяїн – очуняв?» – запитав Лещинський. «Прокурор похмилився і прагне вашого товариства». Компанія рушила до дачного палацу гаранта правочинства. Пильнуючи порядок, довкола не завзятий каратист-спецназівець Веніамін Каратов з двома кремезними підручними. Розділ 21. Напад на господарство мами Рози. Три доби, де Кирилка і Сольцева минули в інтенсивних приготуваннях, що перемежувалися з зовнішнім спостереженням. Четверту присвятили винятково спостереженню і упевнились. Практично все циганське сімейство відбуло на весілля, включно з молодшим 7 Дмитриком. Тож мисники спали зі спокійною душею. Для надійності вичекали ще день і під покровом безмісячної ночі вирушили на діло. Були готові до чого завгодно – але те, що виявили, страшенно приголомшило Віктора з Олексієм. Розкішним палацом мами рози ніби пробіг ураган. Скрізь було видно сліди чи то погрому, чи то обшуку і І все заповнило тиша. Присвічуючи шлях ліктагриками та відчайдушно ризикуючи, вирішили прочесати присадибну ділянку. За розарієм наштовхнулись на величенький прямокутник знятого дерну. Промені ліхтарки висвітили прикопані в землі горловини каністр, в котрих пузирилась смердюча рідина, що відверто пахкотіла дріжджами. У міжрядді тут маячили відчинені навсі порожні залізничні контейнери, в яких дотлівав якийсь стельбух, що віддавав бензином. Від було знати Вікторові і Олексію, що після втечі барометра з молдаванами місця рабів були вакантні – Зовсім недовго, але й нових рабів невідома сила злизала. Неподалік валялись три бездиханні вівчарки. У будиночку охорони лежали один біля одного двоє зв'язаних охоронців. Якщо й не відкинули копита, то їм однаково був каюк. Такого провалу цигани не пробачать. «Пеньки-тиночки, нас елементарно випередили», – скрушно видихнув Олексій. «Але хто?» Треба линяти і що щонайхучіш, відгукнувся спантеличений Віктор. Розділ 22. Зачистка триває. Рудольф Карлович Лещинський, гуляючи садом, поруч з усвідомленням своєї ролі сторожку ступала вівчарка Марв... Мальва, подумки підбивав підсумки. Операцію «Мама Роза» проводила група бойовиків, підпорядкована розвідцентру Бернацького. Лищинський частенько практикував таким чином. Інформацію, зібрану однією компанією, потім оперативно використовувала інша. По-перше, не було заангажованості і самопевненості за часу відомих переможців. Мовляв, ми закидаємо ворога шапками, тому що все про нього знаємо. Чужаки операцію проводили скрупульозніше. По-друге, на безпосередніх командирів дуже благотворно впливала приголомшлива поінформованість Рудольфа Карлівича, яка збивала пиху і зарозумілість із будь-якого урки. Ніхто не ризикував обманювати головного пахана. А підсумки вийшли грандіозні. З обороту феноменальної мами Рози було вилучено безмаль 2 мільйони доларами і понад мільйон вітчизняною валютою плюс 3 кілограми срібних і 5 кілограмів золотих виробів. Було виявлено 80 каністр маляси, знищеної дотепним способом, дріжджами. Знайдено 900 грамів героїну, 300 грамів ЛСД і майже 500 таблеток екстазі. Товар для Анвара. Рудольф Карлович ніколи не займався наркобізнесом. Вважаючи наркоту, падлючою отрутою. Щоправда, він не заважав іншим авторитетам збивати на дурмані шалені грошенята. Не перешкоджав він також тому, що в асортименті грева на зону відправлялася, крім харчів, ліків, горілки, цигарок, ще й травичка –